яйце, котре зсередини видовбувало новонароджене курчатко. Цок-цок-цок. Зараз розвалиться. І з нього вийде монстр-мутант. Я заплакала. Море розмивало рядки у першому і другому. Однакові рядки. Із схожим нахилом, із загулистою А і розлогою незакінченою О, з кривою крапкою над І, Щоби помітити це, не треба було бути криміналістом. Я перекотилась на ліжку, і червоні плями від вина на моєму плащі відбилися по всьому простирадлу. Я валялася, як випотрошена риба у власній крові. І нічого, зовсім нічого, не могла збагнути. Скільки це тривало? Годину? Дві? Я ще раз погортала блокнот. Потім рішуче підвелася... Натягла старі джинси, Котрі ледь знайшла під жмутком Тутешнього ганчір'я. Добре, що не викинула І футболку, в якій приїхала. Я супіла, як потяг, Що набирає швидкість. Я більше не дозволю Знущатися з себе. Певно, тут все-таки Встановлені камери спостереження. І це миле шоу Транслюється на увесь світ. І те, як стрижу нігті, І все-таки інше... І з Іванком. А потім іде реклама. «Зубна паста Орел Бі. Найкраща в світі. Як дотепно. Ненавиджу». Я грюкнула дверима так, що за ними щось упало. Можливо, зі із закривавленого ліжка той зелений блокнот, череб'ячи кишки з діамантовою обручкою всередині. Ненавиджу. Я рванула двері так, що вони розчахнулися, Її з обох боків вдарилися об стіни, і заніміла, заклякла на порозі, у бойовій стійці. Мсьє Паскаль сидів у кріслі, закинувши ногу на ногу. Він був у смокінгу, у білесенькій сорочці, з чорним метеликом, з лакованою палицею, в чорних лакових туфлях. Ну, прямо Роберт Де Ніро. І дивився на мене, високо закинувши голову поглядом ентомолога. Я зній Навіть ноги самі собою підігнулися у глибокому реверансі. Ні, швидше за все, просто заслабли і підгорнулися. Мсьє Паскаль посміхнувся. Ну, що я казав? Тон був такий же іронічний, веселозмущальний наш. Але я не змогла підіграти, як раніше. Мсьє, сказала я, наближаючись, на тремтячих ногах. Мсія Паскаль, я живу тут майже рік, і за все вам красно дякую, але останнім часом я хотіла поставити купу запитань, котрі настукало у моїй голові те кляти курчатко. Але він розсміявся, перебиваючи мене. Рік? Ви сказали рік? Рік чи півтора? Яке це має значення? Вісім днів, моя люба. Вісім днів, це лише дев'ятий, і він добігає кінця. Усе позаду, пані Голко, все позаду. А вже ж, пронеслося в голові, а вже ж. Цей люб'язний пан хоче сказати, що я здатна трахатися на другий день знайомства, хиляти віскі на третій, одночасно заводити і втрачати друзів на четвертий, а вправно писати на сьомий? Супер! Тепер... Я маю вас відпустити. Але ж, мсія, я не зіграла в амулет. Вам не треба грати. Я вам його просто подарую на добру згадку. Тобто ви ось так просто, просто зараз хочете мене позбутись? Ні, але я бачу, що тут ви себе вичерпали. Недаремно ж ви зараз прийшли в дорожньому одязі. Ой, Мсія, я просто розлютилась, вибачте. Я можу одягнути будь-яку суконь. І матусин фарту зверху. Це не випадково. Будемо прислухатись до знаків долі, пані Голко. У мене більше не було аргументів. Якщо так, то поясніть мені все про блокнот, про дитячі листи, про цей рік, котрий тривав вісім днів. Ви ж не хочете, аби я померла від цікавості? Звісно, звісно, у задумі про бурмотів він. Я все-все «Хвилини за три-чотири, а тепер у мене для вас сюрприз. Я впевнений, що він вам сподобається».